121-ci məzmur Ziyarət nəğməsi Gözlərimi dağlara dikirəm Hardan mənə kömək gələcək? Göyləri və geri yaradan rəbdən mənə kömək gələcək O ayaqlarını büdürəməyə qoymaz Səni qoruyan yatmaz Bax, İsrail-i qoruyan yuxlamaz Yatıb qalmaz Səni qoruyan rəbdir O, sağ tərəfindədir, sənə kölgədir, Gündüz günəşin ziyanı sənə dəyməz, Gecə ay da sənə zərər verməz, Rəb səni hər cür şərdən saxlayar, Canını qoruyar, Rəb gediş-gəlişini hisfz edər, İndidən sonsuza qədər.